Книга Суддів Розділ четвертий Але сини Ізраїля вчинили знову те, що було не до вподоби Господові, коли Егуд помер. І Господь віддав їх у руки Явінові, ханаанському цареві, що царював у Хацорі. Начальником же його війська був Сісера, що жив у Харошет-Гоїмі. Заквилили тоді ізраїльтяни до Господа, бо в Явіна було 900 залізних колісниць, і він сильно гнітив синів Ізраїля вже 12 років. А під той час Девора, пророчиця, жінка Лапідота, була в Ізраїлі Суддею. Сиділа вона собі, звичайно, під Девора-Пальмою, між Рамою і Бетелом, у Ефраїм-горах, і сини Ізраїля приходили судитись до неї. Послала вона до Варака, сина Авіноама, з Кадешу в Нафталі, і промовила до нього. «Господь, Бог Ізраїля, велить ось що! Лаштуйсь у дорогу, виступай на тавор-гору!» взявши з собою десять тисяч чоловік із Нафталіїв та завулонян. Я ж заманю до тебе, до потоку, Сісеру, начальника війська Явіна, разом з його колісницями і з його військом, і віддам його тобі в руки. Аварак відказав їй, коли підеш зо мною, то я піду, коли ж не підеш зо мною, не піду. Вона ж до нього «Піти з тобою я піду, тільки ж слава у поході, в якій ти вибираєшся, не припаде тобі, бо Господь жінці видасть сісеру в руки». І зібралася Девора і пішла з Вараком до Кадешу. Скликав тоді Варак за Вулона і Навталі в Кадеш. Десять тисяч чоловік пішло за ним слідом і Девора пішла з ними. Хеверже, Кеній, відділився був від Кеніїв, потомків Ховава, Тестя Мойсея, і розіп'яв свій намет біля Бецаанім-Дуба, що під Кадешем. Як же Сесірі оповіли, що Варак, син Авіноама, пішов на Тавор-Гору, зібрав Сесера всі свої колісниці, дев'ятсот залізних колісниць, і увесь військовий люд, що мав при собі, від хорошедгоїму до потоку. І мовила Девора до Варака. Готуйсь, бо це той день, Коли Господь дасть тобі Сісеру в руки. Хіба Господь не йде поперед тебе? От і спустився Варак з Таворгори, І десять тисяч чоловік з ним. Господь навів страх на Сісеру, І на всі його колісниці, І на весь його табір – Перед Вараком, так що Сісера зіскочив з колісниці і утік пішки. Варак же кинувся на за колісницями і за військом аж до Харошет Гоїму, і все військо Сісери полягло від леза меча, ані одного не зосталось. Сісера ж прибіг пішки до намету Яели, жінки Хевера, Кенія. Бо між Явіном, царем Хацорським, і домом Хевера, Кенія, панував мир. Вийшла ото Яела назустріч Сісері, та й каже йому, «Заверни, мій пане, заверни до мене, не бійся!» І зайшов він до неї в намет, і вона прикрила його килимом. І каже він до неї, «Дай мені, будь ласка, трохи води напитись, бо пече мене спрага». Вона й відчинила бурдюк з молоком, дала йому напитись і прикрила його. Він же каже до неї, «Стань при вході в намет, і коли прийде хтось, і питатиме тебе, і казатиме, чи нема кого тут, то скажи «Ні». Тоді Яела, жінка Хевера, вхопила наметового кілка, взяла у руки молот, підступила стиха до нього – та й загнала кілка йому в скроню, так, що кілок пройшов у землю, бо сісера заснув був глибоко від утоми. Так помер він. Аж ось з'явився і варак, що гнався за сісерою. Вийшла Ела йому назустріч, та й каже до нього, «Ходи, я покажу тобі того, кого шукаєш». Війшов він до неї, аж ось ці сера, простягнутий на землі, лежить мертвий з кілком у скроні. Так Господь принизив Явіна, ханаанського царя, перед синами Ізраїля, і рука синів Ізраїля тяжіла все важче над Явіном, царем ханаанським, аж поки вони не знищили Явіна, царя ханаанського».